Іван і Каленик поклали, що Лазар, мабуть, перепився. Все вони вивели з того, що він якось чудно поводився. Став невеселий, тихий, і все щось дума. Ходить по хаті, і раптом ні з того ні з цього простягне руки. Огляне долоні, пальці, і сховає в кишені. Потім знов ходить, зерне чи не стежать, виймає руку, огляне уважно. І зараз ховає. Що він там бачив? Ця нова звичка особливо була їм помітна, коли грав карти. Часом серед гри він кидав карти на стіл, так що вони бачили, яка у нього масть, і ховав руки під стіл. Коли ж йому здавалося, що Іван або каленик скидали оком на його руки, він кидав грати, засував руки в рукави або ховав позад себе і сердитий, розлючений виганяв їх із хати. Тепер Лазар їв мало. Каленик розказував Іванові, що Лазар боїться хліба. Він раз підгледів, як Лазар простяг руку до хліба, і враз от смикнув, «Бо він святий», – сказав на голос. «Бо він святий». І обидва сміялись. Вже кілька днів по Лазаря не приходив жандар. Та кожен раз, лягаючи спати, Лазар думав про нього і сподівався. Хто посилає Жандара? Смотритель? Ні, він сам, як Лазар, він теж сокира в чужій руці. Хто ж посилає? Які ті люди? Один? Чи багато? Він хотів би побачити людей, от яких він навіть кращий. Людей, що тільки сонця їм стидно, бо кінчають роботу, поки не встане. Але де їх побачиш? І хто їх покаже? Хто їх вгадає?» Його немічна думка билась, як муха шибку, і знесилена падала вниз. Зате всередині в нього росло щось, як тісто у дійсці. Бродило немовопара. Йому робилось душно думок... Не ставало повітря для грудей. Він залазив на стіл і очиняв вікно, хоч цього не дозволяли. До нього за град влітали вогкість і тиша, а око жадливо ловило все, що могло. Там було вільно і спокійно. Там були високі чорні дерева, а між ними синіло небо, як глибокі блакитні озера ущерть повні води, в яких плавали зорі, як золоті рибки. Понад землею тривожно спала важка та чорна хмара і здригалась від легкої блискавки. А долі на вогкій землі світились червоні вікна, і скрізь був спокій. Тільки лазар не мав спокою, бо зараз з'являвся каленик, щоб зачинити вікно. Щоб хто не побачив лазаря часом. Ось як. Його ховають. Їм навіть сором показати його. Які ж ці люди!